28. A nyugati térig menekültek, mire vértes is megnyugodott annyira, hogy kisé vissza tudott venni a sebességből. A pályaudvarnál jobbra fordult, majd rákanyarodott a Vessen City Center garázsába vezető rámpára. Hová megyünk? kérdezte Gitta. Egy helyre, hol nem vagyunk szem előtt. Ha férfi jegyet vett az automatánál, Áthajtott a sorompó alatt, aztán gyorsan betulatott egy éppen megürülő szők helyre. Amint leállította a motort, az addig lehalkított rádió egy csapásra hallhatóvá vált. A rendőrség a Mária remetei gyilkosság miatt egy nőt és idáig ismeretlen társát keresi. Angosítsd fel! Suttokta halálra váltan a parfümőr. Csitt! A gyilkossággal megalapozottan gyanúsítható itt a 40 éves, vékony testalkatú, magassága mintegy 160-165 cm, haja fekete, rövidre vágott, szemesszíne kékes zöld. Aki felismeri, hívja a rendőrséget a 112-es segélyhívón, vagy szóljon a legközelebbi rendőrnek. A nőnél feltehetően fegyver van, ezért senki ne próbálja meg feltartóztatni. Meg nem erősített információink szerint K. Gitta kapcsolatba hozható a néhány nappal korábbi zuglói gyilkossággal is. Vértes kikapcsolta a rádiót. Na ez gáz! Gitta furcsa módon higgadt lett. Hát ez is megtörtént. Kapcsolatba hozták a gyilkossággal. Most már nem menekülhetek, mondta ki, ami az eszébe jutott. Szerintem meg éppen most kéne eltűnni végre az országból. És hová mennék? El. Bárhova. Nem akarok egész életemben menekülni. Nincs hová mennem. Egy gyilkossággal gyanúsított embert mindenütt kiadnának Magyarországnak. Van, ahol nem adnak ki. De oda meg én nem akarok menni, Csaba. A férfi idegesen beletúrt a hajába. Nem tudom, mit mondhatnék. Beszélnem kell azzal a nővel? jelentette ki némi csend után Gitta. Milyen nővel? A rendőrrel? Kárpáti teklával? Mióta mondom már ezt neked? Tiszáznom kell magam? Akkor miért nem sétálsz be a rendőrségre? Ugyan már, csaptant fel Gitta. Ha csak akadályozni tudsz, inkább maradj csendben, hat gondolkozzam. Nem meltek be csak úgy a rendőrségre, mert azonnal letartóztatnának. Heteket is tölthetnék, mire rájönnek, hogy nem tudnak semmit bizonyítani. Nem látom be, mi más lehetőséged van. Vagy lelépünk az országból, ahogy én javasoltam, vagy bemész a Teve utcába. Nagyjából ennyit látok kivitelezhetőnek. Van még egy mód? Mi lenne az? Beszélnem kell a rendőrnővel. Elmondom neki, hogy engem is üldöznek. És mit remélsz ettől? Hogy az igazi gyilkossal fog foglalkozni, nem velem. Neki egy gyilkos kell. Te kapóra jössz. Remélhetően azért érdekli az igazság is. El akarom mondani neki, amit tudok, aztán megbújog pár napig, amíg ő végez a munkájával. Nem látok más módot arra, hogy élve és szabadlábon megúszhassam. Ez a tervem. Ez nem egy film. Nem fog csak úgy szóba állni veled. Ahogy meglát, azonnal fegyvert fog rád, és már teszi is a kezedre a bilincset. Az a nő jól láthatóan terhes. Nem hiszem, hogy megtámadna. Gitta, felteszem, azt akarod mondani, hogy ez nem jó ötlet, igaz? Azt, pontosan azt. Ma ezt már nem először hallom tőled, de eddig sem hallgattam rád, és még mindig élünk. Vértes megint megvakarta a fejét. Oké, okay. élünk. Igazad van, nem nyírták ki minket. Még. Segítesz? A férfi belenézett a nő szemébe, majd felsóhajtott. Persze. Mit akarsz? Mennyi az idő? Három múlt. Miért? Mert akkor még dolgozik a nő. Menjünk el a barlangjába. A hová? A Teve utcához. Vértes nem szólt semmit. Eljutott oda, hogy inkább szó tanul megy a nő után, aztán majd csak lesz valami. Fel fog ismerni. Itt van a táskám a csomagtartóban? Amit a lakásodból hoztunk el? Igen. Várj meg! Gitta kiszállt, megkerülte a kocsit, és a táskával tért vissza. Mit csinálsz? Parókát veszek. Van egy vörös parókám. Miinek? Egy farsangi bulira kellett, aztán megtartottam. Két éve ott állt a szekrényben, most meg véletlenül összemarkoltam a ruhákkal, amiket elhoztam. Lám, most milyen jól jön! Lehajtotta a ellenző tükrét, és elrendezte a fején a parókát. Feltette egy vékony keretes szemüveget. Miután elégedett volt a látványjal, a férfihoz fordult. Na? Nem értem ugyan, mit akarsz, de jó. Legyen. Irány a Teve utca. Indított, kihajtott a mély garázsból, aztán jobbra fordult, és a Váci úton kifelé indult. Nem telt tíz percbe sem, és leparkoltak a Teve utcai rendőrszékház előtti hatalmas parkolóban. És most? Várunk, mondta a nő. Gondolom, négyig tart a munkaidő, aztán csak megy majd valahová. Mi meg a nyomába eredünk, és kivárjuk, míg nyugodtan tudok vele valahol beszélni. Nem fognak itt kiszúrni téged a zsaruk? Látsz te így zsarut? De a személy leírásod. Éppen vörös vagyok és szemüveges. Van még egy kiárat hátul is. Itt fog kiönni. Megottam még garázs is. Állj már le! Kiáltott fel a nő. Megőrjítesz ezzel az aggodalmaskodással. Csak segíteni akartam, hogy másfelé is ki tud jönni. Hát akkor ne akar segíteni. Semmi szükségem ezekre a negatív hullámokra, oké? Okay? Gondolkodj már egyszer pozitívan, Csaba, az ég szerelmére. Itt fog kijönni, és kész. A biztosítási nyomozós sértetten csendben maradt, és a következő egy órában nem szóltak egymáshoz egy szót sem. Gitta hirtelen felegyenesedett. Ott van! A várandós asszony jött ki a forgóajtón, és a parkoló felé indult. A combja és a dereka már megvastagodott, arca megviselt volt. Nehézkesen, lassan mozgott. Kárpáti tekla nagyon fáradtnak tűnt. Egy sorra arrébb kinyitotta egy régebbi Ford Focus ajtaját és beült. Menj utána! Egy rendőrt fogunk követni? Szerinted minek jöttünk ide? A Focus nyomába eredtek. A rendőrnő lassan hajtott, láthatóan megfontolt sofőr volt. Fél órába is beletelt a délutáni csúcsforgalomban, mire eljutottak a célhoz. A 17. kerületi kertvárosban egy nagyobb családi ház előtt álltak meg, ahol már várakozott néhány kocsi. Kárpáti Tekla kiszállt és bement a házba. Ez meg mi? Nézett ki az ablakon a férfi. Nő gyógyász. Olvasta el a kapura kitett tábla feliratát Gitta. Ezek szerint terhességi vizsgálatra jött? Az jó! Miért? Mert bent csupa nő van nagy pocakkal. A fogják el gyilkos, felkiáltásra valószínűleg senki sem fog a nyakamba ugrani. Te be akarsz menni? Persze! Gondolom szoba is van, ott majd tudok vele beszélni. Ez veszélyes. Mi nem az ebben a sztoriban? Ma? Tudod a dolgod? Gondolom, járom a Várakozni? Pontosan? A nő csókot nyomott vértes szájára, ledobta a parókát és a szemüveget, aztán kiszállt a kocsiból. Ezeket nem viszed? Ez az inkogniton csaba. Nem fogom megmutatni annak, aki rám vadászik. Vértes elég ostobán érezte magát. Inkább nem szólt semmit, csak a hátsó ülésre hajította a parókát. Gitta bement a házba, és követte a rendelő felé mutató apró nyilakat. Amikor belépett a fehér ajtón, egy várószobába jutott. A meglepően nagy helyiségben kemény bőrfotelek álltak a falak mellett, melyekben négy nő olvasgatta unottan az asztalra kitett női magazinokat. Kárpáti Tekla rögtön az ajtó mellett foglalt helyet, és SMS-t írt a telefonjában. Gitta nyugodtan helyet foglalt mellette. Körülnézett, de a többiek eléggé távol voltak ahhoz, hogy ha halkan beszélnek, egyikük se hallhassa őket. Közelebb hajolt a rendőrtiszthez. Hello! Tekla összerezzent, és értetlenül nézett a mellette ülő, Barátságosan mosolygó asszonyra. Másodpercek teltek el, mire felismerés villant a szemében. Maga? Ne kezdjen pánikolni, nem akarom bántani. Mi a fenét akar itt? Hát, nem vagyok terhes, ha erre gondol. Gitta folyamatosan mosolygott, hogy megnyugtassa a meglehetősen zaklatottnak tűnő rendőrnőt. Engem keresett? Természetesen. Körözés alatt áll. El kell fognom magát. Próbálja csak meg. Folytatta a mosolygást Gitta, és közben szemével teklagömbölyödő pocakja felé intett. Ebben az állapotban nem akar velem birkózni, abban biztos vagyok. Egy másodperc alatt kirohanok innen, ha bármi olyat tapasztalok, hogy meg akarna bilincselni. Kint meg rám egy kocsi járó motorral. Gondoljon, a pályára tekla. Nem akar itt maga verekedni. Kárpáti őrnagy terem tekintettel nézett vissza, és lassan bólintott. Teste elernyett. Igaza van, mit akar? Először elmondom, mit nem akarok. Nem akarom, hogy lecsukjanak. Ezért nem a rendőrséget kerestem. Ha bemegyek, ott azonnal őrizetbe vesznek. Kétségtelen, hazudnék, ha mást állítanék. Köszönöm az őszinteséget. Szóval azért vagyok itt, hogy nyugodtan tudjak beszélni magával. Elég formabontó megoldást választott. Mit mondjak, nem örömömben teszem? Meghallgat? Egyelőre meg. Rendben, nem én öltem meg Tamási Frankot. Nehéz ezt elhinni, miután közölte velem, hogy Tamási viszont megkísérelte megölni magát. Aztán kilép abból a házból, ahol még gőzölöd a pasas vére. És erre tanúk vannak. Hm? Tudom, a látszat ellenem szól, de nem én voltam. Hanem kicsoda? Egy Ludovik Balla nevű férfi. Az meg ki? Hosszú történet. Akkor meséljen. Ezért jött, ha nem tévedek. Igaz. Szóval este valóban ott jártam Mária remetén, annál a háznál. De Tamási már halott volt. Miért ment oda? Tamási meg akart ölni, de ezt már elmondtam magának telefonban. Valahogy meg akartam győzni, hogy szálljon le rólam. Nem valószínű, hogy egy gyilkost le tud beszélni arról, hogy elvégezze a munkáját. Erről nem tudok semmit, ez a maga asztala. Én egyszerűen csak abban bíztam, talán meghallgat. Ha jól értem, odament ahhoz az emberhez, aki meg akarta ölni, hogy beszélgessem vele. Pontosan. Hát ez nem hangzik túl életszerűen. Pedig ez történt, de Tamási már halott volt. Kárpáti nagy megrágta, amit hallott. Tudom, hogy nem egyedül járt ott. Kivel volt? Egy barátommal. És ő tudja igazolni azt, amit elmondott? Igen. Akkor mégiscsak be kell jönnie a rendőrségre. Akkor megyek be, ha maga személyesen garantálja, hogy ki is jöhetek, ha megtettem a vallomásomat. Tekla harapta a száját. Nem tudok magának felelősséggel ilyet ígérni. Vannak főnökeim? Győzze meg őket! Nem, őszintén szólva nem hinnék nekik, akármit is mondanak majd. Én már annyiszor csináltam segget a számból a rendőrség miatt, hogy nem akarom még egyszer megismételni. Ez korrekt? Tehát nem megyek be, de van egy tanúm, aki bármikor hajlandó elmondani, hogy mi történt valójában már remetén? Végig ott volt velem. Akkor mit akar? Fogja el ballát. Engem is meg akar ölni. Meséljen már róla valamit. Ki ez? Kardos Gitta eltöprengett. Mennyit mondhat el? Nézze, a következő a helyzet. Svájcban vannak üzlettársaim, akik úgy vélik, rossz fényt vett rám, és ezzel a közös vállalkozásunkra, hogy Tamásival üzleteltem. Ezek szerint ők tudnak az ötözgyékosságról? Ez azért még ott is publicitást kapott? És tudnak Tamásiról? Igen, Tamásinak eladtam egy illatot, és ezt korábban elmeséltem a kollégáknak. Hogy jön ehhez az egészhez, Balla? A kollégáim küldték utánam. Azzal hívtak fel, hogy ide küldik Ballát, hogy védjen meg. Kitől? Tamásitól. Kezd bonyolódni? Felejts el a sallangokat. A lényeg, hogy Tamási volt az öt öregember gyilkosa, Balla pedig végzett Tamásival. Maga becsukja Ballát és kész. Egyszerű, nem? Hát ez aztán kurvára egyszerű. Fakat kitekla. Azt próbálja nekem beadni, hogy az akarta megölni, akit a svájci kollégái azért küldtek ide, hogy megvédje magát? Nagyjából. Miért? Miért akarja akkor megölni? Attól félek, hogy igazából a kollégáim azzal bízzák meg, tegyen el lábalul. Csak azért mondták nekem, hogy ballát a védelmemre küldik, hogy a közelembe engedjem. Tehát a barátai akarják megöletni? Valószínűleg. Miért? Mert vállalhatatlan az üzlet szempontjából, hogy kapcsolatba hozható vagyok a zuglói gyilkossal. Azzal, hogy eladott neki egy illatot? Gitta érezte, hogy itt hiányzik egy jókora elem a logikai láncból. Inkább elegánsan átugrotta a kérdés egyik felét, remélve, hát tekla nem kap azonnal az alkalmon, hogy két válra fektesse. A lehető legrövidebben válaszolt. Igen. Kárpáti tekla a fejét csóválta. Nyolc éve nyomozok emberülési ügyekben, de nekem ez magas. Fogja fel szakmai kihívásnak? Kösz! A második gyékost adom a kezére, őrnagy, ha egy kicsit is hinne nekem, már maga lenne a magyar szárzó. Hittem én, csak holtan találtam a gyanúsítottamat. Ezért adom meg az új nevet. Meg azért, hogy lekapcsoljam a pasast, maga meg túlérje. Így van, nekem ez a buli a dologban. A nővér kinézett és beívta az egyik mamát. Amíg újra be nem csukódott az ajtó, csendben voltak, s mindkét nő számba vette a lehetőségeket. Tulajdonképpen mit vár tőlem? Kérdezte Tekla. Fogja el ballát, és engem hagyjon békén. Ennyi? Ugye tudja, ha innen kimegy, azonnal hívom a kollégákat. Ezen segíthetünk. Gitta kikapta a rendőrőrnagy kezéből a mobiltelefont, és beletette az asztalon álló vázába. A nokiából apró buborékok szálltak a felszín felé. Tekla rezignáltan nézte, de nem kapott a telefon után. Már amúgy sem lett volna értelme. Ez egy félhavi fizetésem volt. Ilyen rosszul keresnek a magyar rendőrök? El sem tudja képzelni, mennyire. Veszek magának egy új telefont. Menjen a picsába, Gitta! Jegyezte meg csendesen Tekla. Maga szerint hogy vennék ki magát, ha egy gyilkosság gyanúsítottja által vett mobilnal rohangálnék? Elég szarul néznek ki. Erről van szó. Egyébként van még itt a telefon másnál is. Gitta szedelőzködni kezdett. Megyek. Elmondtam, amit akartam. De nem mindent. Nem kell mindent tudnia. Magának a gyilkosa lényeg. Azt meg már elmondtam. Mit tud még erről a balláról? A mobil számát. Legalábbis azt, ami engem hívott. Megadta a számot a az megfelírta egy lapra. Más? A Tököli út elején a Bosnyák térnél van egy cukrászda, ott találkoztam vele. Vannak arra térfigyelő kamerák is, ha jól tudom. Nézzék meg, szerintem meg lesz a pasas arca a felvételeken. Miről ismerem meg? Ötven körüli, sportos, nem túl magas. Talán 170 lehet. Hősülő, tüske haja van. Ja, és kitörte a cukrázza ablakát. Higyel emlékezni fognak rá. Gitta felállt. A rendőrnő nem kapott utána. Kényelmesen keresztbe tette a lábát, és úgy pillantott fel a parfümőrre. Gitta töprengőn nézte. Maga mit gondolt, Tekla? Miről? Arról, amit elmondtam. Hisz nekem? Az őr nagy vállat vont. Eljött utánam, és előadta a meséjét. Ez, ez annyira értelmetlen, hogy csak akkor tudom megmagyarázni, ha, ha igaz. Köszönöm! Talán elkerülte a figyelmét, de nem azt mondtam, hogy hiszek magának. Viszont rendőrtisztként nem tehetem meg, hogy nem nézek utána annak, amit elmondott. Pusztán ennyit akartam. Ha utána néz, hamarosan tudni fogja, hogy nem hazudtam. Ugye nem tudom visszatartani. Csak ha leáll velem verekedni. Tekla a fejét ingatta. Nem tudok megnevezni olyan fontos gyilkost, akinek az elfogása érdekében én most elkezdenék hepciáskodni. Örülök, hogy tudja, mi fontos igazán az életben. Tudom, hogy mi a fontos. Remek, na Hol találom meg? Most visszel? Egy próbát megért? Adna legalább egy telefonszámot? Majd én hívom magát. A névjegye megvan. Legyen bekapcsolva. Mindig be vagyok kapcsolva. Már amikor nem úszik a telefonom. Szerezzen másikat. Muszáj lesz, ez nekem munkaeszköz. Gitta szemügyre vette a nyomozó hasát. Meddig dolgozik még? Már nem kéne, csak beesett a zuglói ügy. Talán pár napig, vagy addig sem. Aztán elég volt. Az nekem is elég. Ha pár nap alatt nem jut dőlőre, nekem úgyis végem. A telefon miatt ne aggódjon. Tényleg küldök egy másikat? Gitta kisurrant az ajtón. Kárpáti őrnagy elgondolkodott, mit is kéne most tennie. Talán utána kellene szaladnia? Terhesen? A főnökei ezt várnák el, ez kétségtelen. De ugyan kiköszönné meg a rendőrségen, ha elvetélne egy üldözés miatt. Tudta a választ. Senki. Kapják be! Döntötte el, és felvette az asztalon heverő magazint. Kinyílt az ajtó, és egy nővér nézett ki rajta. Kárpáti Tekla! Én vagyok! Ön következik! Búcsó pillantást vetett a mobiliára. Aztán bement, és már előre ujjongott, hogy hamarosan láthatja a babát az ultrahang monitorján. Ezekben a percekben nem érdekelte sem kardos Gitta, sem a fértucat halott, sem a rendőrség. Most csak anya volt.